Vou chorar meu bem, não chora. Vou chorar meu bem. Não chora. Vou chorar meu bem. Não chora. Vou chorar meu bem. Não chora. Eu já vou Embora. com Deus e nós. Senhora, boa aqui agora. E depois a juiz. De fora. Porque chegou. A hora. Vou por aí. Afora. Vou chorar. Não chora. Vou chorar meu bem. Não chora. Eu vou, agora, vou por aí Agora, vou chorar, meu bem Vou chorar, vou chorar, meu bem Vou, chorar, vou procurar, agora, que morou Agora, uma negra agora, Que tem o no nariz agora, A mulher do meu filho agora, O nome dela Eu já falei que a Maria da Glória Glória é a minha senhora No barco se passa e não vou me embora Porque meus olhos choram Meus olhos choram por isso é que eu vou Embora Camisola Homem que vira a mão Oiola Debala o sapato Assola Perdura na orelha Assola Palitó de soldado Candola Pó branca do mal Isola A doença do mal É bola Romário é bom De bola Pelé é o rei É bola Dinheiro de gringo É bola De mendigo é Uma fruta pequena Amora A outra qual é A cerola A outra qual é Carambola A outra qual é Graviola A outra qual é Olho de tomate Amarola Lata de óleo Masola Você homem. Ferrei não, senhor. É uma mais, é uma mais, pô. Vou perguntar pra galera, dessa galera sabe? É. Homem que diz mulherca. Tá muito baixo. Homem que diz mulherca. Bom, para ninguém dizer que eu sou mal. Eu também não sou mal e não tenho discriminação com ninguém. Uma salva de palmas para todos os gays do Brasil, por favor. E ser apenas um trecho da música. Não tem nada contra nada de ninguém. Estou de tátis. Vamos lá. Você fez era de preto. Poca cola. A mulher vai dormir, já me olha. Pai, eu tenho que ouvir, não tô ouvindo. Deixa eu. Homem que vira a mão. Isso todo mundo Debaixo sabe. Debaixo do sapato, sola. A criança aprende a ler nas fotos. Ah, no relógio eu vou ver. Ah, o marido da Zica, ninguém sabe. Tola. Marido da dona Zica. Ah, que porra todo mundo sabe. Todo mundo sabe que viu. Escafura. Valeu, ah, viu? Isso todo mundo Cheio sabe moral, cara. Porra, corre, corre. Tchau, tchau. E até a próxima, se Deus quiser.